The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Buffy Long. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you.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 Bonjour. Bonjour. Buenas días. Muchisprias. ¡Buongiorno! ¡Bonjour! Good morning! Nachmorgen. Good, Good morning to you. më vjen se vini në klubin e mëmësit zonja zotrinë ju përshëndesim që gjithve jo, ju urojmë një ditë fantastike është e premte ieri pa blende është data 28 ieri <laughs> dhe iku dhe shtatorin iku dhe shtatorin mund ta themi ky është emisioni i fundit që bëjmë në shtator ëh mm -hmm. tjetrin e kemi në tetor data 1 mëmësia olta mëmësia altin mëmësia e kështu ja ku jemi në të premten e fundit të këtij muaji Dhe muzikën e zidhën e jo Pa tjetër sot është të premë të këndaj Kërkojmë edhe Ndibën tua nga ana muzikore 069 27 222 është këjë nëmëri 1 Por Aty e keni pa me rak Dhe këtu do t'jemi mm -hmm. Qështë jashtë sot e mision ishtë i mbushur pëllot Me ndodhira, ndjarje, komente mm -hmm. Do kemi kim bachin këtë përtfoliur pak për Qytetet e pa dukshme të Italo Kalvinus që është një liber fort, interesant dhe kemi shumë gjerat mira edhe në tje mirë sot se përse është e premte për arsujem psikologjike po oh. që vjen në fundjava dhe je shku i dhejse me pak Sh. një ditë se të djelën në pastaj fillojme në dojmë prafë. Po prafë e për mirë, a është në duhet sotë për pak relaks e shtu në shiojt më shumë e vërtet është Ju gjenë në havin programin me Harepa Fre. kanë ngere nga the script. Nuk e di pse vendoinin shipta, por kjo Harepa Fre është super song. Mm. Ka qenë fiksim i jetës. E vërtetë. Sa është vërtet kjo? Superheroes, po? Mhm, mm mhm. Ja ku so i dëgjojmë zonjën sotrin. Mëngjes i çdo tijve nga klubi Mëngjesit në bulevardin dëshmorë të Kombit në qendër të Tiranës, kudo që të jenin në Shqipëri. It's pregnant them bark, lendyeri altini <speaking in> deolta. They're just all the, <water> oh, the mean aside of me. They took away the prophet's dream for a profit on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow on his lies, he's been told. He'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever But then you know a heart of steel starts to grow when you've been fighting for She's got lions in her heart, a fire in her soul He's got a beast in his belly that's so hard to control Cause they're taking too much hits to blow, a blow Now the lighter might stand back and watch him just blow, blow, just, blow, just blow, just blow, just blow, just blow When you've been fighting for it Mirë më gjesë, mirë më gjesë blendi, mirë më gjesë altini, holta, mirë më gjesë gjithë dhe jenë me klubën e më gjesë në radio në kompëtare, kleb e fem Që uh, pak e një rova <laughs> Ska një problemë mirë, se është Se gjithë dhëmë të një zimë Jemi gjithë që Brana e minet të trektu, që të nëtimojmë për momenti që t'jarë, mundem kleb e fem, kleb e fem Jojo, nuk e rova e më rrë, njështë e një kolaps me ndorë Kishtë pak trafik atë Kol E jeta. Jo, po. Çfarë është këtu shtime? Dgjoni këtu shtimin? Po fill dikush me freskori. Jo, zgjim, un zgjej, po ti. Seriosisht e keni? Un e dëgjoj, po çlidhi ka? Ndoshta vetëm un e dëgjoj. Kam batalie, ç'a bën kjo? Dgjojmë, pse ti dgjoni? Ne dëgjojmë, dëgjojmë. Kjo është. Më smem, bas. Jo, jam unë. Jo. Ule, ule, ule bazën se ti ndoshta dgjon. Ajo kjo mbrapsa der son po. Bra, jos, ston, dhe dhe po, ajo okay. mbrapsa der son. Po, ideja është kjo dije. <laughs> jo, thash kjo <laughs> dije. Thash sa ishte. Se mendova kush e di. Është ndonjë gjë që se diun. E di si duket. Si Chernobyl. Do të thënë me, me fantazinë time sigurisht jemi më shumë në Chernobyl, do të thënë edhe ai aktori ta... aty sikur ka filluar të bëj numra. Nuk e di tur se si përfundon gjëja, ti do vetëm të ikësh më brap. Neiz. Po. Mm, mm, mm. Je, je gati? Gati. Le ta djej mirin që na frymzon për ditën e sotme. Olta, do ta ndreqoj se si do të jetë Monti për sot, nesër dhe pas nesër me që fundjava është tek dera. Ju besoja zotrin keni një detyrë sot në mëngjes. Nëse mund t'ju rëndojm pak, kjo është na ndihmonin për të zgjedhur muzikën që do të luajmë në program në orën e vazhdim. Jepi kocë. Atër e shpreja që nga më zedur për sotu është nga filozofi kinesë, lau të cu dhe shkja. Ullëstimi i një mi kilometrave filon me një hap të vetëm. Ullëstimi i një mi kilometrave uf... filon me një, një hap, të hap të vetëm. vetëm. E rëndësishme është të merë një, hap, një hapin e parë. Shumë në shkja. E si shëshme pra, filimi në barë gjusë më punës. Mm -hmm. Grushë të parë gjusë më fitoreth. <laughs> e këshumë më ah. radhë. Kështë është të njëri ja lexojati. Jo shëmbullim i mirë për të dhënë fëmijëve. Gjithë sipar uh, gjithë punës, po gjithsesi. <laughs> vetëm një gjë ka ol do ieri që un mm -hmm. uh, ma shprejnë, më lexoi dhe më thëmë shumë. U një shprehje se diçka s'm vjen, domethënë këso. Udhëtimi i 1000 kilometrave fillon me një hap të vetëm. Okej. Okay. 1000 kilometrave. Si duhet të guxosh? E, so. e kuptoj. Nëse nuk bën hapin e parë, atëherë nuk e bën asgjë. Por fytyë ime dhe më, më ndje, por kjo është vetëm mm. një hap i parë, domethënë. Ëm Nëse, nëse Laucu pa. ka jetuar 500 vjetë Shum, para krishtit, pa. 533 para aeroson mm -hmm. është ditë agurkyvdish, po themi, ditë agurkyvdish. Nuk, nuk e di. Në exact, dinastinë zho, po. e mba mën zho, nuk e si mba e mënë, po. Ason. <laughs> si, ka mundës ishën flisë e kjë për kilometra, sepse kilometri, si njësi mënë se e shpikur shumë e vonë. Shumë e von. vonë, okej, okay. kjo mundë jetë konvertuar rrugës, pasaj. Ato e që janë konvertuar. Po normal. Pa që mundë këtë nej, i njëmi... Nimi hapa vendoshta kujt do. Ja, ai bën brënda ditës, ndonëse këta me me fitbit që i masin hapët, nuk ditë mi hapa sot. Laut zo. Në fund ende baya, 26 e kuptoj, po duhet të dash unçik. E kuptoj, e kuptoj. Duan se kilometrin shumë <hcionat>, unësationat. unësationat, unësationat, më i ris se sa. Është, është përshtatur, natyral. Është përshtatur. Madje në në anglim mund të jetë me milje për shkak. Po, po, varet. Është vërtet. Kurse në, në Zvicër është me franga Okej, okay, kemi dhe oltë ndër një që na Pësë ashtu e masinë në ta Pasuria e 2 milion frangave filonë me një kacide të vetë 3 mbëdhjetë gradus në këto momente 27 dojet maksimalja për sot Dhe nuk do të kemi shanse përshqy Ndurko fundjavat me temperatur minimale 5 mbëdhjetë grad Dhe maksimale 28 grad nesër Dhe 6 mbëdhjetë grad të djelën Dhe 27 grad maksimalja A pra këtesë ndërkohë nuk kemi shanse për shit deri jo, jo. të martën, të martën hajë të flasin. Hajë të flasim të martën është tjetër gjë. Po mbyllet java e 39 e vitit. Rudi Mankuso. Jo, klubin e mëqesit bash me Maya Mitchell mish dashu që quhet Magic. tonalities the best music the funniest shows this is club fm në mëngjesit gjithve është 7:21 minuta në këtë moment Sotrin, të zonjës sot rim uni jam dëni du bashme Erin me, me Alfinin dhe Olden dhe sot në klubin e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju ndaj na shkruani në 069207022 nëse keni një motiv në mendje Da ra ra ri ra ri ra ra. Eh. Ra ra. Oh yeah. Be tudo <tër> bom. Kurinorono. Ku doni u vetani është. Unë shqisam ndaj këtejra. Lavier si muzikor mjafton që ta kërkonin 069 2070222 është numri. Mhm. Mm C'kush jera? <clears throat> Djenë. Fasi intervistatësh që sot në klubin mëjesit të parë ka qenë një vetëm të përmëndim të rrje dhe më vonë, mm -hmm. po është kjo debati madhë që po të shmënd një vend të tërë me të dyja emisionet dhe ndoshtë edhe cat tjera, po të këtopi dhe të kë... Klani. Dhe të klani. Mm -hmm. Për a i sa pashun ishte tema e rakhjas, si shë thoshte, e një vasili kështë shtuar dhe një hë, Se në të të vënda është të e lezoja, unë po, un, duke se është shaka, do. jo, sepse rraja është shaka ndodur, ata e kanë rraja. E kanë rraja në bjëmrin. Po. Okej. Okay. Qëshin gjari që është bol e, e rëndë si qështë, por në se cilin rast duhet që këta, këta shtetit lë vizin, sepse ajo shmënduria që vilej nga televizionin brëmë duhet që të ndaloj e kam patavje. Mm, mm. Në kuptimin e kupton gjithë kjo çullurdhi bëhet sepse nuk ka nuk ka një të vërtet, nuk ka një standard që ose një institucion që duhet të ishte prokuroria në këtë rast. Ëh. Mm -hmm. Sepse kemi ndërmë një krim. Në çdo rast është një krim nga një nga një gruaja. Ajo ka denoncuar për përdhunim. Fillimisht. Dhe ajo vetëm. Pastë mm -hmm. mund të ketë të rrequr po sish po sua tani në media. Dhe shumë njerëz uh, mendonin që tërheqja e padisë mm -hmm. e denoncimit është bërë nën presion, siç ndodhrën dom në vendin tonë. Dhe shumë nga uh, njerëzit që njohin këtë lloj situatash që punojnë me këtë lloj situatash thonë që ka shpesh presion mbi gratë që të tërheqin denoncimet. Mm -hmm. Kanosi dhe kërcënimin në mënyrë që ato të shkojnë Së mos, kur ti shkon, e shëshëruar nga dhunuesi në, në polici. Mm. Shpesherë është dhunuesi që të qonë në vete, këpëton? Mm. Dhe ti, të ua, ua më falë, isha këtu para ca orëshe, i thashë më ke rafë, më ke bo, vdekur, më falë, gabim, se si më shkojme mm. dhe këshu që, që këtu ajo është, Pasajin e para është ato kostum, tia trapara është ato kostum. Njëra para. E rëndësishme të... është kjo historia. Pastaj është pjesa, kjo është pjesa më Kjo është kjo është pjesa që nuk ndryshon, që që një një grua është dënuar. Dhe askush nuk është dënuar për dhunimin që i kanë bër. Do të kishte qenë mirë pa dashur që të të kërkoj me ngulum, por do të kishte qenë mirë që organizata që punojnë, që marrin fonde nga donatorë, si të brandshëm, si të huaj për çështjen e grave, për çështjen e mbrojtjes e grave, të kishin të thëndo një fjallë. Ky është moment, i thishë për kujtes, kur uh, shosheria civile, organizatat, që hanë dhe pinë mm -hmm. mes të tjerave, edhe punojnë me kauzen e gruas, të bëhen prezent, sepse do t'i vëm një më në regjister. Jo, në një vëm normal, do ishë ngritur me ka. Mm -hmm. Jo, vetëm organizatat, por edhe... Po duan gratë ekipi. Do them thashë kan kaos të yezvet. Që shkoin kërkojnë para nëpër zyra. Dhe rrezin xhirin, pastaj. Për workshop-et dhe gjëra të tjera, më them që duhet duhet, na thonë diçka tash, na ndihmojnë ta kuptojmë këtë historinë. Por nuk nuk janë kërkuan, po gjithsesi. Kështu që shë mbetet që fleta Holland Balla. Jo, dhe mbetit që flasin disa njerës dhe duke cikur fajn e ka vetë vajza po, Apo e ka sajuar të gjithë historin vetë, dhe politikanët anës tjetër Dhe kjo është akoma më e turpshme postaj Nisa, at, ka shumë këshumë nga këtaj që do Po mos më mërë me në që do O është se së harin në asë njerë në shpi E këti gjuar në do Mm -hmm. Ti gjush me kur gjithë që që të që të lejnë në rrugës Nuk përfundojnë ja, për dhe silënës e në rrugës E shëtë të rejtojnë shumë rastet të njashme jo? Sigur është gjitha më normalë Ata kanë që në qift Ajo ishte gjilloze Ata në në ja kanë që në qift Ajo ishte gjilloze Ata kanë që në qift Ajo e pas kësa juar të gjithë në të Ata kanë që në gjithë në të Po dhe gjithë në gjithë ja, në gjithë në të Po dhe gjithë në gj Ai e tiponesa. Ësht ai që flet dhe është edhe Partia Demokratike nga anën tjetër që flet. Tani ose edhe dhe ky politi ë uh, politi shkëm... në Gjenev, mm. që ka shkuar atje për të. Kërbu. Asnjëri nga këta s'besoi. Un personalisht mendoj që të gjithë këta gënjejnë nga pak. Të gjithë gënjejnë nga pak në pjesën e event, secili në interesa të ndryshme. E vetme që është e timen në këtë histori është ajo goca. Që jam vetëm vetëm. Ky politi mm. ka interesat e tij, do që ta zmadhoi gjën që marri ato dokumentat në Në Zvizër këta socialistët, këta duhet që janë burra vaj leshdo me thënë si kategori kompletë me, me raj e grashë me këtë unë të ashi rekorde kriminale e gjëra. Mm -hmm. Ta i kanë marë, i kanë bërë deputete, i kanë ngritur në nivel liqvënësash mbi gjithneve. Ta rrahjat e këtë unë prehjat, edhe ta një më pëmbronë me... me, me po, e til malë është, me cilë t'ju këni ndënju, e til malë është. Kapacitetin njështë zonë që është rrëthuar në partinë socialiste Kursë oposita nga në tjetër pasaj përdor Me shdo kush këtë gjënë Që ta Ta kthejnë një fitore politike pra. Ta përdorin këtë politikisht dhe Bashme të shkonë në dhe Privatsia, intimiteti Këtë i undashiri këti personis që është bërë në gojën e gjithë Vajsa në, në fjalë që është Shumë Me këto e ja, do më dërë mm. Dhe progoria duhet të thotë Ose këta gënjen dhe thonë gabim, ose thonë mashtrojnë që ta ulen bala ka që në ty Që kërë raja i paska vënë pistoletën kokë policit Dhe kjo është e gjitha një gënjeshtër, thotë është, mm -hmm. atër, ata, të thotë përkuroria nëse është Dhe atërë ata që i kanë gjeret, sajuar këtë kërë basiri. basirin basiri. falë në studio aty Basirin e gjitha të tjerët, shkojnë në çundë t'i japin llogarinë, nëse e kanë sajuar, e kanë e kanë gatuar këtë gjikundi, sepse kjo është çmenduri. Ose e kundërta, pastaj në qoftë e vërtet, këta njerëz duhet përfundimisht kush do t'i heçi? Kush do t'i refuzojë? Sepse do të thonë, nëse është e vërtet, këta janë jashtëje në në sistem, në sistemin ri ça quhet? Tretës njerëzor ë dhe duhet edhe duhet si janë shitjet të citen jashtë. Ne mundojmë t'i thënë. Sa smundrin brenda. Do i vë ditë. Kështu që o njëra, o tjetra është, po prokuroria. Duhet do të shkapoj. Jo. Po e mendon një. Sepse bëjmë tani ufton për ndryshe vazdon e dëgjon vetë çfarë bën di. Dhe tani sa me ka se kjo histori nuk kanë ndodhur dje, ëh? Po, unë i dëgjova domethënë dje dhe dhe unë nuk e di se çfarë quhet skizofreni. Përveç asaj që çumulrasin e burtasin e as nuk dëgjojnë njëri tjetrin e tensione e kërcënime, kërcënime të, të hapur live edhe dhe ti e shikon që sidoqje të jetë situata vetëm burra të mirë nuk ka të përfshirë në këtë çështje keş më vjen ka thënë There's a changing world in which we live in Makes you give in and cry Selina! <laughs> Më më gjësë, më më gjësë blendi, më më gjësë saltini, o ta më më gjësë gjitha, jenë me klubin më gjësit në Radio NKOM të Arekla BFM, sotë është e prejmëte. Yes, e është e prejmëte. Ndaj, muzikën e zidë në ju në 0619 2722. 0619 27 222, 0619 27 222. Dje në Facebook-un tim, ndava një foto të një vajzët e re, që i gocë e re, e cila mba një pankartë në dorë, ë uh, kush shkruhet. Ky vend do të bëhet ditën që do të kemi një grua për kryeministër. Mm, apo që folën pak diem. Po, folën pak diem. Dhe çfarë ndodhi që atëherë deri tani është -tani. që ka padur shumë koment atje. Ja. Mm -hmm. Po po më mende për, për shtypjes se si ë uh, sepse këtë foto un nuk e kam bër vetë sigurisht. Dhe as nuk e di kush është vajza në foto. Apo ti më shtyrtuar për mesazhin që ajo ë mm -hmm. që ajo jep. S'kam asnjë lloj kontributi. Dhe sigurisht që është një simbolik sepse askus nuk mund të adi me sigurisht se ditën kur një grua do të bëhet krye ministre, kjo vënd do të bëhet. E para sepse do më shumë se një dit, edhe më shumë se një vit, me gjitha të dishka do ndryshon të ndryshonte. Edhe kjo është më te për një ide e sësa. E sigurisht nuk është asë feminizm, sepse edhe feminizmi thot që të gjitha që një një zore janë një sojtë. Në Kaliforni forrat burra të mirë që mund të bëjnë kryeministrat shumë të mirë. Është vërtet. Por s'e kanë pasur shansin. Deri tani ama, kemi pasur vetëm salçiçe. Dhe ju e dilni se për çfarë po flas. Të gjithë kryeministrat janë salçiçe. Të gjithë presidentët kanë qenë salçiçe në vendin tonë. Një grua nuk ka udhëgur doniherë qeverinë e Shqipërisë. Dhe do të ishte një jo. ide e mirë. Asnjëherë s'e ka udhëgur. Kan punuar për salçiçe, po. Salqiche, po. Një... Pa. Po vajzë një organ i një sekonda. Jo ekzekutiv. Ëh dhe <laughs> një jo uh, edhe, ok, e kuptoj. Asgjë nuk është e thënë. Mund të jetë një grua e cila dëfton ka ka të gjitha mundësitë e botës. Po kjo nuk është një kjo nuk është një një shpallje deklarative, por është vetëm një mesazh, është vetëm një koncept, një ide. Dy gjëra më bën përshtype, që njerëzit ishin a priori kundër kësaj. Djojë që s'ka ndodhur kur. Ai mm -hmm. ai ai ai ai kështu mund të jetë vërtet e dim, e dim. Relax. Apo s'dsh domosdoshmërisht këshu, megjithatë më bën përshtypje ky vrulli. Ky vrulli i kundër, hm. Mm. Ky mospranimi, ky deklarimi janë kundër saj, sikon se po. Dhe po shoqë femrat janë, po femrat janë më të bukura, është e vërtetë. Wow. Femrat janë më të bukura se sa Apo gratë po themi Gratë për gratë po, Gratë për gratë Kanë në shumë nivel Tosë wow. sëse Edhe burat janë kundër Por, por gratë janë, si janë totalisht kundër Idesë që kju vëndot bë Ditën kur të kemi një grua Kërë Ministra Jo, jo, jo, jo Qëshë ndoshtë Ndoshtë asë shë vërtea Markë Dukë parë agim në vetë grave Ndoshtë asë ka pime Gjithë shpreja Kjo, kjo kuptohet, ëh, se sa herë që ndodhin lajme si ajo që ne përmendëm pak më parë, apo ngjarje kur një grua vritet apo asnjë nga gratë e këtij vendi nuk ngrihet në protest. Ne humbesojmë që në një vend normal do ishte të shumta ato që do kishin reaguar duke protestuar qarshi këtyre fenomeneve, kurse tek ne ndodh gjë të kundërta. Po. Asnjë nuk do të e ja di dhe shpeshherë etiketohet vajza me lloj-lloj epitetesh nga më të çuditshmit. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Po është kështu. Kjo është ideja pra. Kjo jeri dhe, dhe dhe unë kisha, kjo, kjo është një form provokimi. Natyrisht, natyrisht, natyrisht nuk nuk mundhet kaq kaq e thjeshtë me një foto të bërë. Ska literun në Kaluçë, <laughs> nuk ndov do më thjesht. Një foto nuk është një shkop magjike. Thjesht për të parë se si do të ashtu. Se ku jemi akoma? Të, jemi te dalcën akoma te epoka patriarkale. Jemi te salçiçet dhe dhe kemi mbajtur vetëm salçiçe në këtë kazan. Dhe sakësit e kemi parë se si bëhen këto salcici, e bëri pranë, po. Po i parë se bëhen. Sa janë brenda? Po ta keni, po ta keni parë si bëhen ndaj <gjë> disa salcishëve. <gjë> po, <Par>, e vërtet. <gjë> më sabdio. Je vegane, kështu jete më. Tani është momenti zonjën Zotrin që ju ftoi në diçka dua vëmendimin tuaj për një moment. Pasi sot do t'japim një super dhuratë në klubin e mëjesit. Ne kemi çismonë uradha shumë mira për ju. Po kjo nësot, unë mendoj është disim më e veçant Do t'u jampim një impjant të filtrimit të ujt Ecosoft Asë, bukur Me pes Kemi... fazaj qo e në ta Impjantin mm -hmm. me pes fazaj, po Kemi dhenë gjithjavës kana nga uj, Ecosoft mm -hmm. Që janë, janë të kana shumë të mira Dhe shumë praktike që ti imbush nga rubineti Pasa imbanë frigorifer dhe Momentin që kana imbushet uj kalon për mes filtrit Në këtë mënyrë kur ti mbush pasaj ujë nga kjo kan, uji është i filtruar. Ëh. Mm -hmm. Por kjo që po flasim tani nuk është njëra nga këto kana. Ky është një EcoSoft Standard RO, si quhet. Me komponent ka modulin e filtrimit, setin e filtreve të zëvendësimit, membranën Filmtec DW, ka postfiltrin e karbonit, rubinetat e ujit uj, për ujin e pastruar, ti do të kesh një rubinet nga të tillë. Ëh. Mm -hmm. Uj pasër pra Ka depozitën e post filtrimit Me volumin 7 litrosh Ka përshtacin e ujt përfunizim Setin e tubave Dëmë dëmë ka të gjithë E gjithë sistemi pra Shë gjithë në pjandi që wow, këtë vidë vendose dhe të punoj Nuk mm -hmm. dhe të bleshë më asgje Vlera totali e kësaj është 28.600 lek Të reja Mhm mm 28000 pra rreth 250 euro është vlera e, mm. e këtij impianti dhe ne do ta japim sot 7.9 litra ujë për orë. Për orë pra. Filtrloj dhe është me 5 stadë filtrimi. Ky është ujë pijshëm pra, në momentin që uji filtrohet. Pra, uj tingremë bidona, nuk bën ujë, spotonë ngremë. Kjo është, kjo është, është do të bëni familje të lumtur i bën. Një familje do të bëjmë lum të lumtur. Shpresojmë mm. të jenë me pleqë dhe me fëmijë, që të kesh sa më shumë për të pirë. <laughs> <laughs> po gjithsesi. Si do ta japim ne këtë? Mhm. -huh. Ne do ta japim këtë zonjën sotrin me një short. Po mendonin të bëjmë një short që të ishim sa më që të ishim uh, transparente të ndershme. Transparent po. Po ta bëjmë uh, me mesazhet tuaja ku shkruani dua uj. Mhm, mm dhe emrin tuaj. Isha më kam dëgjuar shumë nga Imbir. Dua uj, Oba, kam kemi 7 vjet që dua uj. Dhe ë uh, dhe emrin sepse është i rëndësishëm për shortin. Pra duhet duhet shkruani dua uj, biriani, dua uj, Altini. Enke Leda, Altini, mm -hmm. kush është me rabë, gjithë që duan ujë? Do dhe doja, e yerit, ose, sis, doçka, e, doçka, do tjetë Dora Ejerit. Dhe Dora Ejerit, ose si sh... Dirkur të thërëse Doçka. Doçka, pa me. Dora Ejerit, pra që ishtë uh, Doçka Ejerit, që... Do të zjetë. Do të zjetë njërin nga imërë të uaj rasës ishë, do kemi edhe në, në Facebook, Facebook Live atë me stream që ta... Ere tjetë e shikueshme. Që që në shura një dua ujë, ve emrin tuaj do ti marrim këtë do ti kthejmë në bileta të vogla do i printojmë do bëjmë një short në se kdia kemi atë akorion po do i kemi ne jo? kemi oke gjithçka i rua nota të gjitha super olda muzik tani në klubin e mëmësit imagine dragons sonja sotrin kjo është natural ora 7 e 42 visi ja ku e ke you own the line When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence and cost, tell me, with well, the stars align. Well, step in line. Whether step be willing or save us from a sin willingly, cuz this house of mine, stand strong. That's the price you pay. Somebody let me see the light within the dark tree shadowing what's happening Look through the glass find the wrong within the past knowing we are the youth Got to tell the bees out of wood without the peace facing a, a bit of the true the true That's the principa Fading Took an old bite The blood of my head Won't break it I can taste it The end is a bonus I swear I'm gonna make it Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Okej, okay, ja ku e kemi ndihër këtu në uh, front and center, si Thonata. Në qendër të vëmendjes zona sotrin. Mhm. Një njoftim i vogël për juve sot, duam të japim një filter Një sistem filtrimi ujë mm -hmm. nga EcoSoft, që e bën ujin e rubinetave tuaj të, të pishëm etj. të shëndetshëm. Është një super sistem filtrimi me vlerën totale 28600 lekë të reja, cilën ju do ta fitoni nëse bëni fituesi mm -hmm. një shorti që do të hedhim tani tani sot në grupin mm -hmm. e Facebook-ut në fund të programit. Por duhet të shkruani dua ujë nëse doni të merrni pjesë në short për fituar këtë Filter, duhet të thoni, dua ujë dhe emrin të uaj. Mm -hmm. Dua ujë Altini, dua ujë Olta, dua ujë Jeri e Blendi e Meral. Që që ju dërgojnë i të uajet në 069 27 222 tani, 069 27 222 tani. Dhe shortin të short të, të ndisht një live në Facebook. Po mm -hmm. shortin të ndisht një live në Facebook në fund të emisionit, për ti të nësot me dhe njëri për jush në të fitoj një super durat pra nga Ecosoft. Eight? Yes. Eight. Shumë mirë. Fjalën e ka kolega ime Jerry, ndërkohë unë do të bëj gati anagram. Okej, okay, ndërkohë unë dua t'ju prezantoj me një labrador të lezetshëm, e ka emrin Benny, uh! është uh! <laughs> është 5 vjeç, jeton në Las Vegas, por Beni është qeni i parë që meret me patinash në akull dhe e shion këtë gjë pafundësish. Historia Beni në fillon një vit më parë ku një zonj me emrin Sheril, e cila është aktualisht 56 vjeqare, e ka gjetur Beni në një stre kafshës dhe ndërko e ka shpotuar, sepse duke qenë se Beni ishte për një kohë shumë të gjatë aty, nuk mund të ambani në më në këtë stre, me gjitha të Sheril ka rëndë dëshuri me Beni në vogull dhe vendosi që të ambari në shtëpine saj. Por Sheril është 56 vjeç dhe gjatë gjithë jetës së saj është marrë me patinazhin e akullit. Në, akull. në fakt ajo ka qenë profesioniste, edhe pse tani më është në pension, ushtrohet rregullisht me këtë uh, si patinatore dhe uh, një ditë të bukur vendos të shkojë në stërvitjen e saj dhe ka marr Benin e vogël me vete. Beni ka filluar të imitojë të gjitha lëvizjet e saj në akull dhe në momentin që ajo e vuri re pa dhe është habitur që si ka mundësi që një qen Beni... të ari dhe, dhe të bëj patinazh në akull. Nga ai moment e në vazhdim. Jo, është një gjë shumë e bukur më më në fakt. Do të thënë ideja që nuk mund ta bëj një qenë zakonisht. Dhe Sheryl ka thonë un kam parë qenë të tjerë askush nuk ka mundur të bëj diçka siç e bën Beni, megjithatë aktualisht ai ka një vit që ushtrohet së bashku me zonjën e tij dhe është i jashtëzakonshëm. Mund të them që pa frik mund të marrë pjesë në çdo lloj konkursi dhe mund të dalë i mban sepse është i mahnitë qëmë, është një dëshurje vërtet Bravo Dhe bëndaj është shuajtor me të vërtet qeni i pari që meret me patinash në akull Nuk dihet nëse do të zbuloj dhe një qenë tjetër, por Beni është i pari I loj të vet Bravo, jëri ka dhe talente më botë, pra që Kërkash me talente Okej Okej, e kemi gati? Po, e kemi gati Anagrama. Ne klubi në Mëngjes. Sot uh, Jeri, mm hmhm, kemi në emision tonë një laço. Laço. E ke dëgjuar laçut? Po po. Era laçit. Era laçit. Një laço pa kull. Ëh. Ah. Pa kull. Laço. Pa kull. Pa kull. Sepse ka laço me kull, kanë mm -hmm. këy janë, janë laçut ndërtues, kanë laçut me kull. Po ka edhe laqo pa kull L-A-Q-O P-A K-U L-E Êshtë edhe, ja Êshtë edhe, okay. o, ja, po Oke, okay. shumë të bukëm prava Pa kullë Ne kemi sa dyumin me kullë Por kemi laqo pa kullë 069-2722 069-2722 Pra ta që duan të zgjidhin Anegramën për të fituar Sot në klubin e mqesit një Kontrol të blot mjekësor nga spitali amerikanë Ok, super Stana i tanim me romantik Kjo është për ledja Ledja e gu e kërë Në klubin e mqesit Dë gjohet kër nga që ti kësë gjithër ledja Ju më të gjithë një tuajat Zotrin 067 27 22, 22 Mirë presim kërkesat u zikore yeah, You say I make you shy I don't know why Every time we kiss It gets better every time And in the light, it's shining so bright. The tension in the air, you could cut it with a knife. See, I'm just trying to be somebody. You got me in love so deep. Now I don't got to do these things, but you make me, you make me wanna be romantic. You make me want to be a star You make me want to act different I love you for who you are You make me want to run circles around you So glad that I found you You make me want to be romantic You make me want to be a star Have we got the time We could do dinner and wine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 I love you for who you are You make me wanna run circles around you So glad that I found you You make me wanna be romantic You make me wanna be a star You make me wanna be Just so I cause around you. so glad i found you I just wanna be a bad dick I just wanna be star You make me wanna do things i never seemed to do never said those three words but i say them to you Make me wanna say things I never seem to say you Make me ask, why am I always acting this way? You make me wanna do things I never seem to do Never said those three rules, but I say them to you You make me wanna say things I never seem to say You make me ask, why the hell am I in this way? You make way? me wanna be romantic You make me wanna be a star You make me wanna act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 Oh formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Oh bébé, oups mademoiselle Je vais pas vous draguer. Promis juré. Je suis célibataire depuis hier putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas eh hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça veut autre chose à faire. Mon rier vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Oh, tu te regardes, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec. T'emballe pas, elle va te larguer comme elle le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. <rire> Attends 3 ans, ces temps et là vous verrez, si c'est formidable. Oh, formidable. Tu es formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Waouh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Eh hey, petite, en oh, pardon, petit. Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil. Tu si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Tu si pas pas trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi tu es tout rouge ben, Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous Ah oui, vous êtes singe. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Fo formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Tu es tion formidable. Oh, formidable. Tu es tion formidable, tu es tion formidable. Tu es tion formidable. 3000 që ne janë ardhur në klubin e Mëngjesit, ju përshëndesim që të gjithëve. Vetëna tani 8 e 9 minuta e premte. Muzikën e zgjidhni ju. Kam një njoftim të vogël për të bërë përpara se të mi presim këtu në studio Mikun që kemi bashkë me ne në çdo të premte. Dua t'ju them se sot jemi duke dhënë një sistem filtrimi uji nga EcoSoft i cili është një super gjë e plotësuar me të gjithë elementët që i duhen me vlerën 28600 lekë uh -huh. që do të bëhet ju ai përmes një shorti Transparent që do të hetim në fund të emisionit Duhet vetëm të shkrua një dua ujë dhe emrin tuaj Që të bëhen një pjesë shortit në 0, 6, 9, 10, 7, 2, 2, 2 në formën i një smsëje Dhe mandajnë e do të ju kthejmë Se cilin për jush në një bilet Dhe do të rejqim pasaj njërën për të ujë në fund të emisionit Që do të bëhet edhe fituesi i sistemit të filtrimit Nga Ecosoft Këtu me ne në studio në këto qanse është edhe kritiku letrarë Më nje seguimi. Më nje. Mëserde. Në një qytet si Joni do të flasim fakt për qytetet e padukshme mm -hmm. një ka ka të talelandinis. Një libër kaq kaq të rëndë, sidomos jo jo thjesht nga titulli, por për mënyrën se si ka sidhur ai raporti ç's qyteti për ne. Çfarë të... është qyteti për ne? Po Italo Calvino në qytetet e padukshme, një libër i botuar fillimisht në vitin 1972 në Itali, ka bërë një, uh, si thua, një ekspozit me imazhe të qyteteve të ndryshme, të vërteta apo të imagjinuara që Italo Cavino i sjell përmes gojës uh, Markopolos që i rrfen Kublai Khanit në mbretërinë Ku, si po, e tartareve. Kublai Khan i pasuesi Gjenciskanit, domethënë. Po, ideja është që këta të dy janë të vendosur pa aksi si, si uh Sultanin dhe Sherazadia tek tek 1001 natët dhe dhe Marco Polo duhet i tregoi këtij për qytetet që ka vizituar në udhimet e tij sepse Kublai Khan është shumë i kuriozuar që të mësoj se si janë ato vendet botës. Dhe Marco Polo fillon t'i tregojë për ato qytete. Të gjitha me emra trash, uh që janë qytete ti e kupton të fantazuara edhe midis tyre pastaj ka kaq shumë mesazhe, kaq shumë gjëra për të thënë. Fakt uh qytetet janë do më thën kujtimet, janë dëshirat, janë humbjet, janë gjërat e pajetuara, janë gjërat e jetuara. ë, kështu që nuk e ndan dot do më thën nëse është më e rëndësishme ajo që kemi imagjinuar, ajo që duam të jetojmë, ajo të cilën kemi ëndruar, ajo që kërkojmë ende. Megjithse Marco Polo në bashkësimimin ti tim më kanin thotë që ë puna as mos ta rrish von atje kur dëshirat bëhen kujtime. Pra, sepse mund të arrish atje kur dëshirat bëhen kujtime do të ishte si jetuara, apo? e vë çanta e të qendrit e tham doja që duke qenë hemra grash duket sikur groha mbetet gjithmonë një, një figurë që kërkon gjithmonë zbulohet gjithmonë të kërkosh diçka më shumë të vazhdosh ta ta duash ta ta mendosh gjithmonë më shumë do të vësh imagjinatën në fund do të fun, gjithë qytetet që duket sikur kse ekzistojnë po për fakt përderisa ne e, e rrokim atë imagjinatë ekzistojnë sepse Në e dim shumë mirë që imagjinata e jo ëndër është shumë e rëndësishme për ne. Ajo që duam ne të rrokim, ajo që duam ta ta, ta arrijmë është shumë e rëndësishme për ne. Kështu që imagjinata e Marco Polos me dëshira e Kanit për të dëgjuar që në një moment pastaj Kani ka dëshirë të rregoj. Ëh. Mm -hmm. Ndaj edhe për qytetet që imagjinojnë. Po fuqia e madhe e fjalës, si thot, gjërat që tregojmë nuk varen nga zëri, varen nga veshja. Ëh. Mm -hmm. Sepse ne e dim shumë mirë që një të njëjtën gjë mund ta tregojmë, por njerëz të ndryshëm marrin gjëra krejt të ndryshme nga ajo që duam të tregojmë ne. Dhe ne mund ta bëjemi krejtësisht në një në një gjë që ne na na zhdukur kaq e mrekullueshme, ndërkohë që, që dikujt mund mos i pëlqej për fare dhe ne mund të kalojmë, do të thonë mund të habitemi fare, si ka mm. mundësi që nuk për për po, aji ka të zhvesh i përballë nesh. Është vesh i përballë nesh, sepse ai ka bën shumë tema në në në tregimin e këtyre qyteteve që kanë tregime po themi të shkurtra, paraqite të shkurtra të secilit qytet. Ai në një moment zbulon se mund të jetë ndoshta ndoshta duke folur gjatë gjithë kohës për qytetin e tij, për Venecian. Dhe këtu hapet ajo ide se Italo Calvino duke përshkruar këta qytete të ndryshme, me emra të ndryshëm, në fakt po përshkruan të njëjtin një qytet, apo faktin se i njëjti qytet, ta zëm Tirana jon këtu, mund të jetë shumë gjëra, njëkohësisht mund të jetë shumë qytete për njerëz të ndryshëm. Një njerëz mund të ketë një natë fantastike dhe thotë dashuroj këtë qytet. Në zgojshin tjetër kalon një natë të thërmshme dhe thotë u rri këtë qytet. Disa janë duke u larguar prej Tiranës, duan që ta ndërtojnë jetën e tyre në Gjermani, në Amerikë, në ku do, Kanada, ku do an shkojnë. Disa të tjerë janë duke u kthyer, disa të tjerë kanë qenë edhe s'kamërshkuar që kundi, disa nuk do të vinë kurrë, për disa është qyteti ku rri vetëm disa ditë dhe e largohesh, për disa është qyteti ku do të vdesësh, po është një qytet. Po, është shumë çka për shumë kënd. Qyteti është është do çështë shkëmbimesh. Qyteti kupton shkëmbim. Por jo shkëmbim thjesht gjëra materiale. Shkë, janë shkëmbim gjërave të padukshme. Dhe pyetja që ngrenë Marco Polo është a ka kuptim një njerëz që s'ka shkëmbyer asgjë në një qytet? Që s'ka bën asgjë dhe s'ka marr asgjë, a ka kuptim ky njeri në këtë qytet? Për nuk ka rëndësi domosdhem thjesht madi. Mund të ke shkëmbyer gjëra nga më të ndryshme, që nga vëtrimi, që nga dëshira, që nga e mbështetja për dikë dhënia dorës, harresa, urrëtia, domthonjë falja, të gjitha këto janë shkëmbime të rëndësishme, domthonjë edhe ai i merr qytetin me të gjitha këto ngjyrat. ë në një uh, nga këta qytete të përfituar un un jam munduar me të thënë drejtë në, në leximin e dyt të librit që të gjej gjej qytetin tim, gjej mënyrën se si u neshko Tiranën me që këtu jetojmë, mm -hmm. në në këto qytete që përshkruan i Talo Calvino. Kloj është njëra nga nga këto qytete. Në Klorë, qytetin madh, njerzit kalojnë nëpër rrugë e janë të huaj për njëri tjetrin. Teqsa shihen, përfit)^\ojin mira gjëra për njëri tjetrin. Takimet që mund të ndodhin mes tyre, bashbizetimet, surprizat, pergdheljet, kafshimet, por askush s'përshëndet askënd. Veshurimet kryqëzohen për një çast dhe më pas shmangen. Kërkojnë veshurime të tjera, nuk ndalen. Kalon një vajzë që tund një çadër dielli, mbështetur në sup, dhe tund nga pak edhe vitet. Kalon një grua, e veshur në të zeza, që nuk e sheh moshën, me sytë e shetcuar nën vel dhe me buzët e drithura. Kalon një gjigant me tatuazhe, një iri me floktë bardha, një xhuxhe, dy binjan të veshur me korale. Diçka rrjedh me syre, një shkëmbim vështrimesh, si vija që lidhin një figurë me tjetrën dhe vijojnë me shigjeta hyje trekëndsha, derisa të gjithë kombinimet me një çast kanë shtërur dhe personazhet e tjera hyjnë në sken. Një i verbër Me një gepard me zinëgjirë, një kurtizane me rashk prej pende shtruci, një efebë, një grua kaba. Kështu me sa tyre që rasësish gjenden së bashku për të mbrojtur nga shiu në në portik, ose mbliden në tend, në pazar, apo ndalen për të të gjuar bandën në shesh, konsumojnë takime, nga shnjime, ampleks, orgji, pa shkëmbyr rasin fjal, pa o prekur me gisht, po thua i se pa i ngritur sytë ë emrat e qyteteve nuk janë ai të thjeshta, këtë emrat e qyteteve kanë domethënie por kanë nga një histori tek tjetra. Dhe çështja është që diku gjën avsin për të kapur midis dukshmës dhe të padukshmës, midis imagjinatës dhe ëndrrimit. Dhe e rëndësishme është si, si thotë Marco Polo në mbledhjen e tij me me kanë okay. thotë që mm -hmm. qytetet bëhen nga ëndrat dhe dëshirat, nga frikrat nëse në ato mund të jenë vetëm murë të qytetit, mm. por nuk janë as gjë tjetër. Ne duhet i mbushim këto murë. Uh, është smeralda, do të thënë, që ai qyteti ku uh, qyteti veseve, ku njerëzit bëthe rrizohen nga taratët nga ballkonet. Uh, për të shkuar drejt qytetit pa themele, qyteti pa themele, qyteti pa kujtime, është qyteti pa pa dëshirë për të tuar aty, do të thënë. Dergë Jahulandi që i vetmi emër Jahulandi që Jahuja. Mm -hmm. Jahulanda qyteti so dhëmi, i sotëm i i komunikimit online, por qytetet që që rrshtohen ngrin pyetje shumë të rëndësishme për për vetveten. Do të thonë, cil ça kuptimi ka jeta jote në një qytet? A a ditë i hapësh emër habave të tu? A a ke ti mundësi që të tregosh se në cili ka qenë kuptimi ditëve tua dhe ku ku përkon shkosh? Do thonë, janë sa të rëndësishëm janë njerëzit rreth rrotës. Qyteti Po ja për këtë qytetin që un sapo dhezoj në Kloë këta imagjinojnë sikur puthen me njëri tjetrin, por mm -hmm. por nuk flasin. Nuk i ngrenin syt, nuk dhe kalojnë pastaj në Xhirollë dhe person. Kjo më kujton Tiranën për shkak se kemi parë në xiron e madh, po themi, por me sa për tyra ke një një lidhje si qytetar të një të qyteti, po themi, si bashkë qytetar në këtë formë. Quptim kishte vështrimi që i holle atij po dhe atij. Ëh, natkoh. Ishte ishte nita, ishte nita, nita gjë. Ishte dëshira për të bashkëpëzëtuar apo kishin kuptime të ndryshme. Atij dhe asaj ndryshonin shumë vështrimet. Pra, ajo e ka rroku qytetin, por në një qytet ku Njerzit edhe mputhen po nuk shihën në sy, duket sikur bën gjëra mekanike, po nuk nuk e kuptonin teatrin. Pra jetojn thjesht mm. se duhet i bëjn këto gjëra, po nuk i kupton ato gjëra, domodin. Etalo Calvino ka dashur shitiavi mm. uh, një seri mesazhesh në këtë libër. Çfarë mendon se ka bër kaq kaq popullor? Disa njerëz e lexojn, uh, për një parte thon se kuptova. Ëh er, dhe vërtet sepse nuk ka një, domodin kjo është një seri përshkrimesh që ndjekin njëra tjetrën. Në vetëm fillim thotë okay çfarë do, sepse këtu nuk ka një subjekt, një personazh që shkon edhe udhton apo të, të kuptosh Calvinin që është edhe e padukshme, duhet të kesh bërë vetë brenda vetes të ndonjësa gjëra të dukshme. Duhet të kesh dhënë emër kësaj hapave të tua. Por shumë njerëz nuk ndalen dot. Për shembull, kur ne mund të pyesim, more, ç'ke përti? Cili je ti realisht? Cilat janë dëshirat e tua? Ëh shumë njerëz mbeten po brigje, sepse kanë menduar kurrë, kanë jetuar në për ditë pa paj mendogjërat ato tyre, pa i dhënëm, pa i dhënë shumë kuptim, pa i pa paditur që një ditë mund të i rrofein ato, domethënë dhe ç'është bashkësidimi mes Marko Polos dhe Kublai Kanit është një mënyrë për për të porçuar. Çan ndonjë ajo met metamorfoza e ka, Kanit që në një moment do t'i tregoj ai pastaj ato. Mhm. Mm në të thotë ti hashtag edhe uh, tani do të pashë. Sepse tani ai ç'a bëri? Prandaj ne mund nga të ngacmojmë të tjerët, domethënë ne mund t'i bëjmë të tjerët që të kenë dëshirë të thonë gjërat, po a i kemi provuar këtë? ve pjesa e fundit që është ato fillojnë ta bëjnë bisedë me emra qytetarë në një lojë shahu. E thon loja shahu është lojë shau dhe shloj, e, që e mendjes, nuk është lojë fati. Pra, a mund ti fuzish gjithë ato gjëra, gjithë të provojë që ke rroku ë ta luash me zgjuarësi? Hm? Ti bën gjëra të tua me zgjuarësi, domthonë, pasi atë provojnë të nda ta përkthesh në përditshmërinë tënde, gjëto të, të, të, të, të shërbejë ty dhe njerëzve rreth rrotut që ti ke dëshirë, ti kesh pranë. Domthonë, hm? për mua qyteti është qyteti ka kuptimin e njerëzve që ne duam ndanë duam me cilët kanë shumë rëndësi gjërat që japim ndo të marrin me cilët ndërtojmë përditshmërinë ton dhe ne duhet të jemi shumë kujdesshëm me to sepse janë shumë të ndjeshëm për ne dhe ne duhet nuk duhet humbin vëmendin ndaj tyre. Ëm mm. um, në Melania sa herë hyn në shesh e gjen veten në mesin e një dialogu. Ushtari mburravec dhe paraziti duke dal nga një derë takohen me tëriu ngarip dhe me gruan e përdal. Ose babaj kurnac nga pragu i e porosit e fundit vajzës e dashur dhe nëndërpritet nga shërbetori Budala që shkon t'i qoj një pusun ndër mjecës. Kthej është në Melania vitë më vonë dhe gjendë të njitin dialog që vazhdojnë. Ndërko, kanë vdekur paraziti, ndër mjecëja, babaj kurnac për ushtarin buravec, vajzës e dashur, shërbjës i Budala kanë zënë vëndin e tyre të zvëndsuar nga hipokriti, konfiduesja dhe astrologu. Populsia e Mel Dialoguesit vdesin një nga një ndërkohë që lindin ata që do të zënë vendin në dialog. Kush të njërin rol e kusht tjetrin. Kur dikush ndërron rol ose braktis çeshën për gjithmonë ose bën debutimin e par, prodhohen ndryshime zinxhir, derisa të gjithë rolet të shpërndahen sërishmi. Por ndërkohë, plakut të zemruar vazhdon i përsh... i përgjigjet shërbësesia e re hokatare. Fajdexiu nuk rresë të ndjekur i djalin e përjashtuar nga trashëgimia, më ndesha se ngushëlluar i thjeshtrën. Dhe pësa skuquri tyre nuk ruajnë të njëtin sy dhe zërin që kishte më skenën e mëparshme. Si një thënie e fortë e Calvinës që thikthe kokën mbrapa, nuk kanë gjëra të reja, janë janë thënë gjërat, janë bërë gjërat. Nuk ka nevojë të humbësh ti gjërat, ti kanë humbur tërë, nuk ka nevojë ti të humbësh të gjitha. Ty do, ti do të duan humbetet e tua, por nuk ka nevojë të humbësh gjithasë sepse kanë humbur tërë. Muan kem e... kujton edhe politikën shqiptare për shkakun ku të njëjtat debate shtër bëhen para 20 vjetësh vetëm që ishin të tjerë aktorë në parlament, po themi disa janë ende të njëjtët ata që vdesin më ngadal, por biseda edhe kaosi mes tyre duket sikur mbetet e njëjta sado që zvendcohen ndërrohen rolet, gjullurdia, duket sikur ti kthehesh dhe është e njëjta bisedë që vazhdon prej 20 apo 30 vjetësh. Jo ti abidesh për shkakun si mundi lezosh edhe në libra atë mashtruesin tipik dhe gjen prapë dot e lagja jote edhe që edhe pse nuk ka ko, nuk ka lidhje me atë shkrimtarin, do të thotë që ti e ke lezuar dhe ton që letësia këtë mërkullik ka, sepse prej atë gjendje që ne kemi rreth rotut, pos kemi ditë ta lexojmë. Ë shpesh herë e kam thënë që njeriu është i pavëmendshëm ndaj gjërave që kanë më afër vetes, ndonëse shpesh herë gjërat që ditë në, nuk, do të të që shikoh, mm. syrë, nuk që i shpjegon dot janë ato që shikojmë përballë, mëse nuk kam vëmendjen që t'i japi atyre kuptim, naçi merr të gatshme dhe nuk nuk nuk, nuk përpiqet që t'i japi atyre emër, t'i jap bot, t'i japi shpirt, t'i japi ndatë që është ajo pavëmendja që na kushton çdo ditë në një qytet si domos. Është do të zgjidhë një të fundit këtu për t'ju dhënë juve një shije të këtij këtij libri fantastik. ë e disendruja në formën e vet. Megjithatë, kjo më kujton edhe po po frisim edhe kur po frisim dje bash për këtë libër ë konsumerizmin i eri. Uhm. Mm rendjen mbas telefonit fundit. Uh, Këtë mund se shfarë, këpuzve të fundit e gjithë shka që është e tjilë Po kjo është dhe 50 viteve më parë për thuajse si, uh, si vepër Me që da do t'inglonë ka që aktuale sot sa thua shkojder, 26, po? 26 vjetë më parën Eksa Qyteti i Leonja së ribën vete në gjdo dit Gjdo më gjes njerëzit zgjojnë në qarqaf të rinë Lahan me sapun të sapo hapur Veshin ropë dë shambër fringotëri, nëzjerin nga frigoriferi me i fundit, ku ti me qumësht akoma të papura, tek të gjojnë parambotet më të reja nga modeli i fundit i radios. Në trotuare, të mbështjela me qeset pastra plastike, mbeturinat e leonia së djeshme presin në karosën e pastruesit. Jo vetëm të beta me pasta dëmbështë shtypura, lambushka të diegura, gazeta, kontenier, materiale, ambalajimi, por edhe skaldo banjo, encyklobedi, piano, servise porcelani, Mote për sa gjëra që fabrikohen, shiten dhe blien çdo ditë, begadia Leonias mandet nga gjërat që çdo ditë hidhen poshtë për të lënë vendin të rejava. Ajsa pyeta veten nëse pasioni i vërtetë i Leonias është vërtet ashtu siç thon, shihimi i gjërave të reja dhe të ndryshme apo për zënja. Largimi nga vjetja, pastrimi nga një papastërti her e herpashershme. Ësigurtësh që pastruesit e rrugëve priten si engjëj dhe detyra e tyre e heqjes së mbetjeve të, të, të, të, të, të, të, të ekzistencës së diheshme, rrethohet nga një respekt i heshtur. Si njërit, që frimë më zonë, dhe mocionë, dhe, dhe mbase, vetëm për arsuen që me të hedur gjërat, asë njëri nuk do të rrijet me ndoj me përto. Kue qojnë shdo dit nga rkesën e tyre? Pastruesit, njëri nuk pyet. Ja qytetit sigurisht, por shdo vit qytetit shtrijet edhe më tejde, pastruesit shtuen edhe më largë. Masia e hedhjeve shtohet dhe stivat rriten, shtresëzohen, shtrihen në një perimeter më të gjërë. Çto që sa më shumë shkëlqen mjeshtria e Leonias në fabrikimin e materialeve të reja, aq më shumë plerat e përmirësojnë substancën e tyre. I rezistojnë kohës, motit të keq, fermentimeve dhe djegjeve. Është një fortëzë beturinash të pashkatrrueshme që e rrethon Leonian, e sundon nga çdo an si një rrafshnalt malesh. Përfundimi është ky. Që sa më shumë Leonia hedh gjëra, aq më tepër grumbullohen. Luspa të skaluar os saj Në gjitë në një korac që nuk mund të hiqet Nuk e u përtërirë gjdo dit Qyteti ruan në gjithë një vetë vetën Në të vetëme në formë përfundimtare Atë të plerave të sëdjeshmes Që ngrumbullohen bi pleratet pardjeshmes Dhe që të gjitha ditët E të gjitha viteve dhe dekadave Sëpse plerat bëhem bashk Ah, mund të thua është dy her Dhe pesë të të lak <laughs> Plerat bëhem bashk <laughs> Unë të falenderoj shumë për kohën Sotë më gjes Qytetet e padukshme në mund ta gjeni në librari po, mund ta gjeni në librari dhe unë u asiguroj atyre që kanë dëshirë të, të ngrenë ca pikëpyetje më, sepse si thotë që në një qytet është e rëndësishme të japësh një përgjigje, një përgjigje asaj pyetjes që ke nevojë ti. Mhm. Mm Faleminderit djimis. Faleminderit. Ne do t'themi sërish mas pak minuta zonja Zotrin tani është Justin Timberlake dhe Chris Stapleton që këndojnë Say Something në klubin e Mjesit. Dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mesa është dërguesi i parë fiton një dëratë. 7 dhe 10, në klubin e mëgjesit në klab FM në një shimt pikatë. Hai! Mirë mëgjes, mirë mëgjes, blendi, altini, olta, mirë mëgjes, gjes. për zhita. Zonja dhe zotrin, unë janë blendi. Këtë u është? Jeri. Aja, ty është? Altini. Dhe ajo atje? Olta, mirë mëgjesit. Ty e aja, ja koma. Olta, është pak e zënë sot? Mhm. Sepse kanë dërguar shumë mesazhe nga ju që doni ujë. Atëherë, për ata që sapo na bashkohen, kemi një super ofertë sot nga EcoSof Zone. Zotrin një filtrer, ëh, një sistem filtrimi, duhet të them, me 5 filtra. Apo 5 faza, pes që është një sistem i plot që do t'ju siguroj ujë për shumë e shumë kohë në familjen tuaj. Ujë të pishëm. 7 litra në orë. Tani është pish 7 litra në orë. Ja. Dhe ajo vive orën e por... parë, orën <laughs> e dytë. Nuk do i pish. Nuk ecet do pasaj. Por por është në vlerën e 28600 lekëve me të gjithë pajisjet që sigurojnë instalimin e vet, pra nuk do të bleni asgjë shtesë për ta për ta bërë të përdorueshëm, është dhurat për ju nga EcoSoft. Dhe ne këtu në klubin e mëngjesit jua japim sot përmes një shorti. Përmes një shorti. Mhm. Mm përmes një shorti. Pra dhe të shruar një dua uj dhe emrin të uaj Dhe të adërgonin për staj Në no, 0619 27 222 0619 27 222 0619 27 222 Dërko kam fituesi në anagramës Një 5 4 mm -hmm. i mbaron nëmri ligjersit dhe fiton kontrolën në plotë mjekësor nga spitala maritë Ligjersit ligjersi. Palat që lëku Palat që lëku pa, është sakt Jei! Mm -hmm. mm -hmm. Kemi dhët censurën e cila ende nuk është gjetur. Ende zonja e Zotrin. Ende. E dëgjojmë? Dëgjoni. Por sfida më e madhe ishte se si ta rifurnizoje një mjet lundrues, oh! mm -hmm. si <laughs> një mjet lundrues me nivelin e durt të oksigjenit. Oh! Si ta furnizojë një mjet lundrues kështu me nivelin e durt të oksigjenit? Me ujë mund ta furnizojmë me EcoSoft. Me oksigjen si do ta furnizojmë një mjet të till. Pra ne duam si e ka përshkruar zotëria që flet mjetin, në çfarë formë? Çfar lloj mjetesh kë? A e gjeni dot? Join in there. Por sfida më e madhe ishte se si ta rifurnizoje një mjet lundrues me nivelin e durt të oksigjenit. Një mjet lundrues pip me nivelin e durt të oksigjenit. Kushën e gjenolta sa çfarë durat e ka për këtë? L'futur dhe yusk. L'futur dhe yusk zonja zotrin. L'futur është mund tek Rruga Sami, Sami Frashëri. Dyqani i dhuratave interesante, e thua, dhurata ndryshe, të çuditshme, po, të bukura. Po, dhukra, po sepse ti do të gjesh diçka unike sa. pra. Mm. Se po, para, po të jep një gjë që e kanë para, ku te janë dhuratat e zakonshme, ti blesh një pin, a do të blesh një vazo, a do të blesh një shtua, a do të blesh një shtua, një ashtu. Po këto janë gjëra që shkon mendja. Kur ti futesh te L'Futur, ti nuk e di se me ç'a do dalësh. <laughs> Mund të dalësh më shumë. Do të thotë, e di, e kupton? Po ja, po ti ti shkon anti e dhe ti se ti se ka emrin gjë që ke bler. Gothe. E vërtet. Se shkon në shumicën e vendeve dhe thua një bukë lutem apo kos mm -hmm. apo televizor. Kur sa aty futesh. Kur sa aty futesh dhe pse pesuhesh se do ti vet ë. Kështu që një nga doradat e lë futur, cilën ne nuk dim se si ta quajmë, se mund të jep një. Gjendëresë vetat atje në dyqan. Ah, mm -hmm. okay, kështu funksionon. Do të të them se si funksionon. Dëni një kupon me vlerë. Okay. 2.000 lekë të reja 2.000 lekë të reja dhe mund shkojnë dhe ju, me Me këto kupon mund të shpenzo një plus minus E këmtova Duke zhjitë në duratë në duratë 2.000 lekë janë, janë duratë pra. Por të shpenzoar të kë Le futur në rrugën të samifrashe Qarë <tus> ju uh, A ju luhet Të shtoj me edhe një duratë nga njësë kafe a zera Edhe një duratë nga njësë kafe a zera Zipëm të rrej pra Atër e keni duratë nga jysk dozën zotringa, dyqani i jetës skandinave, keni dhuratën nga La Futur, mm -hmm. dyqani i dhuratave unike. Edhe keni pastaj edhe dhuratën e tres nga Nescafe nes që është një mikser elektrik për të bërë frapera e gjëra. Edhe dy, paketim dy paketime të Nescafea Zeros për të merrë 100% arabike. Po, edhe produktin që ju duhet për të bërë këto. Por zgjidhni këta në gram. Por sfida më e madhe ishte se si ta rifurnizoje një mjet lundrues me nivelin e duhur të oksigjenit. Si ishte kjo mjet lundrues? Kjo është pyetja për ju. Underso, muse he? do të vinë tani. Pressure është kënga hyrë më e fundit, ka vetëm 16 orë që ka dalë me Shkruan Altini. Ka dalë qasë vetore zonës. Tëna koma ngrohtë. Kjo këngë është e fundit fare nga Muse tani në klubin e mëngjesit. No solution or exit out I'm grinding it out No one can see you Impressions growing exponentially I'm trying to keep up the speed with you It ain't changing exactly ndon 8:44 wow. minuta jemi me klubin në në Bravo, e mëxjesit në radion kombëtare. Këqë do them? Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur është. Mm. Është e vërtetë. Hello Jeri. Hello Blendi. Për herë të çnatuaj Jeri. Dua t'ju tregoj uh, për një vajzë, 28 vjeç, e nga Kina. A t'i tregoj për një djalë, vetëm të tregoj për askënjën. Tregon për veten tënde jemi më mirë, jemi më të interesuar. Oh, mi hrën, për për të të të kina, o, mirë, duhet të vepërsojmë me Elisa. Po se ka bërë një gjë shumë të fortë. Po le të më ta dëgjojmë, se <laughs> okay, do të optimizojmë të mira. Po e dëgjojmë moltë, thjesht po e dëgjojmë. <laughs> Okej, dakor. Vazhdo, Jeri. Folti, mos e dëgjoj Oltën, se onta ashtu është. Po ti që sholti. A zoti. Jo, por mua ka zgjedhur Lajmi ti vazhdon. Po pra, vetëm për Oltën. Është 28 vjeç, më tek sho. E ka familje. Ta falë se më bën më kon. Tan Dil. Vazhdoi. Vazhdo zemra. Ajo në fakt është e martuar me shortin e saj që quhet Young Mick Fay, në vitin 2012 janë martuar, kanë edhe një djalë të vogël, megjithatë ë uh, që kur ka mbaruar shkollën e mesme ajo nuk kishte mundësi për tu arsimuar më shumë dhe që nga ai moment punon të tokën që babaj i kalon dhe pra është një lojë fermere po e quaj unë një, një ditë gjatë kësa jave duke që nëse koha ishte me shi dhe ajo nuk mund të shkonde të punon të tokën si qdo ditë tjetër ka me duar të bëj një gjë më interesante që mos të argën të konë kotë në shtëpi pasi kishte 20 thasë qimentoja kishtën reguluar shpinë e tyre dhe 20 thasët kishtën betur bosh të shpëndara në poroborë Tanë mendoj që pse mështi shfrydzoj këta thasët e qimentove, mështi hisë dhe po të bënde diçka me tanë mm -hmm. dhe kryon një fustan në usëria të jërë zakonshëm. Prej thasësht? Prej thasësht uh, tha, të gjithë... Thasë qimentoja, gjith... i këmbërshë dhe ta bëj kafë, kështë mm -hmm. të trashë. Uh, në fakt e ka bër brenda ditës uh, ka pas, uh, ka pasur një revistë po the mode dhe donte të realizonte pikërisht një nga ato duke qenë se nuk kishte mundësi të kishte një nga ato fustane modelin e kam atë që i shikte në revist e krijoi vet nëpërmjet tasve të çimentos dhe ka dalë një gjë shumë e bukur ajo e ka hedhur në 10-të e saj është në faqen e klubit të mësuesit për të gjithatë që duan të shohin Dhe, dhe ka bër buj. Është Shumës, jo, ajo ka thënë unë hodha në faqen time në Facebook, por nuk e pritej që njerëzit ta pëlqenin. Dhe në faqun bëra një kërkim më të thellë. Nuk është hera e parë që tan krijon fustane të tilla, sepse ka krijuar më përpara edhe fustan duke përdorur barin e kesh, ato që heqin nga toka, duke përdorur lule, gazeta edhe materiale të tjera të pazakonta për të krijuar një veshje. Bukur, faleminderit yeri. Të lutem. Ja ku t'juha zonjës së të dreit, fustani i bër më thas. Cimentoje. Mhm. Mm ku di shkon ndëmundje? Ja jo, ku di shkon ndëmundje, por ideja është që ato thasët kanë mbetur edhe çimento në nëpër to, sa sado që ti shkundësh. Ës si pudër, nuk kanë <coughs> problema. Ës pluhur, kështu si që. Po, po. Po do të mos i mbingrim kë më të bajsës kam. <coughs> Pak pudër. S'bën keq. Ay ay ay. Hey. Better um, let me go. Mhm. Ai jeni gati? Gati. Për Për një loj? Mhm. Mm po. Lojt, Lojtë lojtit. Apo do një të luaj më vonë Kë kam parë unë, mund të luaj më, sëpse kë kam parë unë Kam parë shumë njërës më të tëndrejë Shkishë mund të luaj më Më të zjedës A, do një të zbëmë Shumë mirë Kë kam parë unë Do ikim që këtu të që e o jërës Do të shkëm të nga të të rrash Hajdeltino Jërë dhe studio të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nëse ke arritur të hasësh studioj. Ti bieri ulur aty përballë, ok. Dhe, ok. Alti, mm -hmm. ti tek tei Olga Andegana ti do të të bash, po nin gjithmonë kështu. Mas. Me kopjeën e më gjerë. Atëherë, sorezutrin këlloi, ju shpërblen me dy bileta për të shkuar në Cineplex Sonte ku shfaqen filma të rinjtë javë, Smallfoot, Peppermint dhe Siberia. Small Foot, Peppermint, Siberia, në tre filma. Creator i një mund shkoni në qift, por duhet që të gjeni se kë kam par unë, bazuar në pyetit, mm -hmm. që do më bëjnë shoket e miktun studet. Dukë një sur nga shoqa ime, Jeri. Atër, është femër? E sang të jeri. Bravo, Jeri. Është... Të lom të jeri. <laughs> është bitëri djetë? është mbi mm. 30. Është artiste? Jo. Okej. Okay. Skumbtare? Ëh, uh, jo, jo Poljitip në kuptimin e parë. Kanë. Jo. Ëh, mm. është mm. gjendëtarja? Është saktë. Është edhe prezantuese? Ka bërë edhe prezantim, pse jo? Po, aktualisht jo. Aktualisht jo. Ja. Je sakt. Është edhe mbi 40? 069 20 70 222. Jo, nuk është 069, dora, <laughs> është. Jo, e kuptova. A shumë është 940. 940. Është 940. Kujtens. Pra gazetare 940 po thonim. Ëh. Mm -hmm. Dhe ka bërë prezantime dhe gjëra, nëse e gjenin tani në 069 20 70 222, luani për dy bileta. Ka bërë prezantime është gazetare Top Channelit, pra. Jo, ja, nuk është. Ne shojmë në Klan. E jo nuk e shohim. <tip> <tip> në Klan. Në RTSH. Jo. Në Vision Plus pra. Jo. Jo. Nuk <tip> ka asgjë me anë saj. Ka qenë në Vision Plus. Mhm. Ka qenë në Top Channel. Nuk është në Vision Plus, nuk është, A, është as në Top Channel. Kjel. Është brune kjo është Brune jo jo, jo Gabona këtë pranë një vajzë gazetare në 40 mbi 30 ka qenë në top ka qenë në vision por nuk është as në top as në vision momentalisht dhe Brune tham është ende single i hope ready to mingle është Brune, Brune po kujdes hir aktualisht nuk është në asnjë televizion aha ku do jemi ne këtu ti pak më parë the që Merët dhe me shkrimë Êshtë me flok të gjatë? Më të gjatë se ty <laughs> Ban Suza? Ja. ja Altini Letësojmë një vajzë që merët me shkrimë Kjo është gazetarë e kultura? Edhe e kultura, po jo vetëm mm, mm. Ishtë Shpranjë të kë Këj fluturimi Istambolit? Sigurisht që hmm. uh, e ishtë Sigurisht altin me... I fillon <laughs> <laughs> al oh, okay. me... mm -hmm. al e mëri me Së është Këtë thua e të që altin Ndë është të i gjejë Ndë është të i gjejë në altin Me Më Bravo altin E gjeti Shë është ka bërë dhe shkrim pra Ka bërë shkrim Ka bërë shkrim Ka bërë dhe shkrim Ka bërë shkrim. Shkrim, shkrim Ha bra Mëja po së përën vjen bëjë bi mërë Mëja për së probleme, mi të duaj emri në përdo <laughs> të nga Po të vinë asë emri Nuk po më vinë asë emri, tamam, tamam Okej, më shëmë Mëja shosha i isë Mëja shosha i isë, më kë Më këja përse, së po më vinë të Përka këtë jatin, më këja <laughs> Për atë, <laughs> kërë, të, si e ka jo MK MK pra, jam. Nuk e dinim pa me vështirë kot. Si si më di po s'po. Kafituar, kafituar Olga Zonja Zotrin, kafituar Olga. Olga Zila është vajza që kemi ndërmend. Mira Kazhani. Bravo, bravo. Mira Kazhani pra kjo s'po vjen. Idea që u sulmuan në Facebook me Kristi Binderin. Po a, në, po. Ëh, sigur. Po s'po vjen te emri për çmem. Sorry. Humelojon Aldin. Tani duhet imbash Oltën Kalipiq tre e, herë rrës studios Duhet jesh shqilum tërse e gjitha unë Unë agam no. dherë të imbash Oltën tre herë Ti bim gjasht Jo ti ta imbash një herë Tre herë do bërgjiro rrës studios A, okej, okay, në regull <laughs> Tre herë o, <laughs> Dhe me që Rafale e gjasht herë rrës studios Altin jam shëndosh për të të të <laughs> Ashtu Oltë, a, me sa duket në vëndet e dura Ne se unë për mirë në kështë e qënë fillin Ato e erdhi Maja, po jo Gërmandilja. S'nëri Maja e mirës. Es puna saqë e harron ieri, e kupton? Çfarë më? Unë i harroj ato që harroj. Si mban mend ato që harron? Është atë që harron. Ço'së dia. Unë filozofike. Është ora fikse për dëgjuar nga Prince When doves cry. 3 minutes. Na përshëndesim. Dina. Ciao.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 ora 7:00 dhe 10:00 në klubin e mëmëjesit në Club Fem në 104. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Blendi Altini, mirëmëngjes gjithë zotë. Je je. Mirëmëngjes, sot në kjo është e premtja kur muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëmëjesit jemi në prak fundjavës. Kjo një fundjavë po mm -hmm. e quajmë vjeshtore. Mhm. Epër kur njerëzit janë me mëngtë gjata dhe doli fjala, sido që mua vjen plaça e meteorologëve. Yeah. Që th안 se fundjava tjetër nuk ka shanse që të jetë për plazh, duket sikur sigurisht është e vërtetë, nuk do të jetë. Përveç atyre që duan të provojnë të se janë. Kështu në... që lum ne që e shiuam fundjavën që kalau. Lum ne. Tryma po. Tryma? Ne jemi tryma. Quptimin <laughs> e alta që Jemi tryma bra. Aha. Trimaprool ta trima. Çeka, janë të rëndësishme. Është trim trim. Është <laughs> <një> trim trim. <laughs> Altino, ti mos falmos për censurën ujet. Oh, ba, ba, ba, ba. Ujet. Si wow. kam. Në fund. E ka gjetur. <laughs> ta kanë gjetur Lala. E ka gjetur Eni. Eni, bravo Eni. Dhe ka thënë hermetik. Wow. E sa por sfida më e madhe ishte se si ta rifurnizoje një mjet lundrues hermetik me nivelin e dur të oksigjenit është shumë vështirë me të thënë do të gjeja asnjëherë e ni e meriton një dhuratë bravo Eni ti ke fituar 3 dhurata Eni jo 1 bravo Eni 4 4 5 i mbaron numrin fiton dhuratën nga Le Futur fiton dhuratën nga Jusq dhe Nescafe Azera bravo të lumt i lumt mm -hmm. thë bravo i qoftë dy herë <clears throat> Enit shumë mirë ndërkohë që kemi edhe një short për ditën e sotme në fund të programit mbas po themi rreth 30 minutash Apo që ka tjil Ne do të hedhë një short Dhe aji që do të fitoj short Në emri që do të dali rasësisht Nga shorty një tiri do të jetë live Edhe në Facebook Me video Për ata që duan të shikojnë për transparentës mm -hmm. Do të javim një sistem Filtrimi të ujtë në shpintuaj Nga Ecosoft zohen, Do të rime me vlerën 28.000 lek 28.600 Të reja Në fshasi me të reja E thonë 250 euro Po 250 euro të reja Dhe kjo nuk bëshmë Dhe Dhe është një super uh, Super durat për jist. njërën prej familjeve Do t'ju siguroi për Shume shumë ko Ujtë pishëm Të shëndet shumë Të pastor Për të gjithjube Qushe nëse doni që të merë një pjesë nuk të short Dhe nëse doni që t'jeni ju Ndo shta Pa që i fatso të më gjithë mm -hmm. Të uajzit atëre nga shkruani në 069 20 722 Vetëm këtë mesaj Dua uj dhe emrin të uaj Dua uj dhe emrin të uaj Dua uj dhe emrin të uaj dhe bërë një pjesë shortit Për duratën nga Ecosoft Nga kompanija Teoren Që përfajson produktin Ecosoft Të filtrimi të ujt Charlie Poth dhe Dhe Këllani Këllani pa po. Ta një do të këndoj një këngë Si çojë kjo këngë? Down for me. Down oh. for me. Doja për mua. <coughs> Kthemi mbas pastë. Yeah, Duke Charlie. Klubi i mjesit. Bravo. Er. Yeah. What you thinking? You think that you could be better off for somebody? New? No. Mgjese alë tin Mgjese Oh, jakujem Hey, tabim tani lidin e shkurte këtu në kryvin Mgjese dhe prezentojmë një kangë miqë në mënyrën tonë Sefse sot është dita e kërkesave muzikore ju mund t'i bëni anton në 06.9.2722 Okej, okay, leta provojmë, shpesoj t'i mos nga tërojmë <laughs> Mirëmëngjes dhe mirësevini në lidhin e shkurtër për të premtendën, të premtendën e ka fal Zoti si ditë pran fundjavës, ndaj është e mirë. E mirë është diçka që nuk është e keqe. Keqë mbrapsh bëhet çeke, siguri themi një shoqje që ke bëu shumë e mirë. Mirë mbrapsh bëhet rëmi dhe rëmi tingëllon pak si emër Frank, Frank quhet një person që është nga Franca. Franca fitoi kupën e botës në Rusik të vitit 2010 dhe tani u bën 2. 2 në Gjirokastër shqiptohet di se Gjirokastriti dinja digjera. Gjëra të mira që janë ëmëlsirat dhe ushqimet e tjera që të shëndoshin, çëndoshja e njohur si obezitet konsiderohet shumë ndaj shekullit shekulli quhet një çun në lagjëtimin që është 21 vjeç 21 vjeç është edhe këngëtarja kubaneze Camila Cabello Camila lindin në Havannë më 3 mars të 1997 më 3 mars të 1997 në Shqipëri kishte planosur kaosi rëzimit të piramidave piramidat tona nuk ishin si të Gizës por prej mashtrimit dhe ignorance ignoranca ka një favorit ja të arzakonshëm ndaj dijes ajo nuk e kupton veten veten janë përpjekur ta kupton shumë psicoanalist por s'është lehtë lehtësh diçka që s'është e vështirë por këtu janë pak gjëra ashtu është i themi kujt kur nuk e dëgjojm pa e patur mendjen. Një mendje e bukur është një film me Russell Crowe bazuar mbi jetën e John Nash. Nash ishte një matematikian amerikan që bëri kontribute në teorinë, Elojës, teorinë Elojës, mbi e lojës. Teoria e lojës studion modele matematikorë mbi vendimmarjen e arsyeshme. Të arsyeshmet arsyeshme quhen gradë vajza që kanë gjykim të saktë. Të saktat konsiderohen oracule jane gjithashtu të shtrëngëta. Të shtrëngëta në botë janë shumë gjëra, por më të vërerat janë falas, falas, quhet diçka për të cilën nuk e ke nevojë të paguash, do të ma paguash, i themi di kujt, që na ka lënduar apo mashtruar di si, di si për bëj nga dy rroqe di dhe si di dhe si në anglisht shruent me gërmat D dhe C, gërmat D dhe C e gjejmë në emrin e grupit Australian AC/DC, sepse tani janë pikërisht ata që do të këndojnë. Hoo Made Who dan dan dan dan ter ririririr di di di di o ngjës hello hello zëri i shoqërim i mëqyesit juve jemi në klubin e mëqyesit në valetin e radios kombëtare klaverim jemi duke luajtur me ju dhënë dhurata të ndryshme këtu në programin ton radiofonik edhe për pyetje nga aktualiteti ju vlerësojmë zakonisht m m m m m m Manti kish ka alarmuar Greqin. Ëh. Mm. Është një ciklon i cili ka shkaktuar një sër problemesh atë një ciklon në zonën e Sotrin. I quhetur ciklon i tropikal. Po, është mm -hmm. emrin ja kanë vënë Xenofoni. Xenofoni. Mm. Po, po, është i pamje i rrallë, mm. por shikosh hartat meteorologjike te ciklonin që sjellë vërdall në mesdhe. Dhe prek ata gadishujit e jugut greqisë. Cikloni me zetari, që uajtur këse në foni, shë që rohet nga era shumë të fuqishme dhe dalë, të cilat arrinë dhe në djetë balë dhe kanë shkaktuar probleme, si do mos me transportin djetar, që është i nevojshëm në greqin, mm -hmm. si shliden gjithë ishrujt dhe dhe këto bëndet e tjera, por shumë nga portet janë të mpylura, pasi deti është i tilë që nuk mund të lejoj, që të lundrohet. Në prefekturën e atikës, janë registruar me qindra PM të thyra të shkullura nga fuqia erës, kurse organit vendore kanë urdruar që sot të gjithat shkollat e atikës të shëndrojnë mbyllur, e të mosket mësin për fmijet. Kështë është është bërë pak si në Florida, si kur ato uraganet, kur godasin. Ka më shimin që Nuk jam edhe i sigurt eksaktësisht se çfarë është ndryshimi midis një cikloni dhe një uragani. Do të thonë ana nga cilën rrotullohen. Domethënë është kundror orar apo orar në sensin se si vjen verdall stuhia, nuk jam i sigurt. Po, bani mirë jeri që të mësonim se çfarë është ndryshimi midis një një e djeg. Andrew mm -hmm. dhe një xenofoni. Ose më saktë një uragani dhe një Ja, s'e di sot jeri, çikloni. Ndryshimi do të hemri. <laughs> Vetëm kanë. Të nga me emrin grek pra, me që do të godas në greqisht po. Xenofonit tingëllon pak drejt. Mhm. Mm do thoshë. Më shumë se sa francez apo spanj. Është një tip frikë kjo, xenofoni. Xenofobi? So, mhm. Xenon. Kseno. Mm. Gafonia, kur ke frikë nga fonia. Si zot ulesh në pul për shkakun, <laughs> ëh e ti e ke atë. Në mëjes. Xenofoni. Ka xenofoni, xenofonia. <laughs> so <laughs> me bukur gjë. O jeri i gjeta? Këmë jeri <laughs> Qërë është në nërshimi altine. mi disin një uragani dhe një cikloni jeri? Lërësa oltas ciklon vetë Oltas Ti e ciklon e lëtin <laughs> Uragani oltas Imaginohet Qërë që duhet nga e tregosh oltas, oke? Okay? Pa pa pa tjetër ta, Kur ta marrin vesh Kur ta marrin vesh Parasetikin, sa mun Yes Djerë në televizion shumë shum Shumë debate, shumë Ulriman, duhet thonë, mënyra se si përplaseshin njerëzit mm -hmm. e politikës dhe në televizion ishte jo e ndryshme nga ato që kemi parë në 20 vjetët e shkuara. Kjo është gjëja që çdo njëherë të vjen. Po, është so, se, si është njëra çorbe, kupton? Mund të jenë të njëjtit personazhe, siç është i Talo Calvino atje. Sa ca vdesin, sa zvendcohen, por vazhdon i njëjti dialog. I çmendur. Duhet thonë pa e të gjuar njëri tjetrin, pa hapo rrug, pa të reguar fare gentiles, pa të reguar fare mirë kuptim, pa të reguar fare, këti unë, minimumin e asa që që e të njërzishme në komunikim. Betëm u lërima, betëm akuzëa, betëm shari, betëm kërcënime, hmm. Hmm. epiteten dhe njëri tjetrit atje, burra të rritur që i tonë njëri tjetrit lafe, por nuk u qëndrojnë atyre fjallëve. Në i di po json ta lë ndalla diye quante Basizollakun <coughs> fatkeq fatkeq o fatkeq se fatkeq ah ne dhe jo vetem ato ti duhet shumë, shumë të shëmtuar uhm mm po e, Kailant... realisht duhet shumë tëuar. Është, të shëmtuar do është është do të thosh zotë balla se ndoshta një fjalë tjetër do ishte më mësu se mund ta marrësh e para që ai ka emër sepse i thua fatkeq se çfarë se... po thua me atë e dyta mund disa mund ta marrin si kërcënim sikur ti do të ndodhi një fatkeqsi Dhe fatke si, a, në fatkesia zakonisht ne dimë që është një një gjë jo e mirë, ha? Apo është, jo, është jo e mirë. Kishaje e përdorat ë, lajën thonë aty o fatkeç, o fatkeç çfarë do të thonë fatkeç, që nesër pas nesër do hanë një plumbçor apo Si si varet se si, do mëntien, tien nga goja, por pastaj është në veshët e atyre që dëgjojnë se, interpretojnë. se cili si interpretojnë. Secili sipas mënyrës në vetë, teatri thotë mos mu kanos, mos m'përsel. Kjo ishte defensiv ndonë? Kjo ishte defensiv po. Po, se fevziu se kishte shkopin me veten? Po si ste Taulantin në studio që ti bëj. A nuk ishte, ishte në linjë direkte? Po si shumë flis ta edhe nuk e dëgjonte Fëdeli. Pa nuk dëgjonta asnjërin në fakt. Po mirë, spaska pas fajra. Dhe s'u ka eh, dëgjuar njëri, i bie që ai ka folur. Thos so, mund dha shansi. Vetëm flis. Mhm. Që është një fatkesim vetë edhe kjo po. Është një fatkesim be. 9:25 minuta në këto moment dhe këtë moment e këtu në qruën e mëqesit. Jo, ne i lëmë rradhën njëri tjetrit. Do të flasësh ti, jo, unë fol sa duhet. Jo, se, dhe dhe dhe, të dhe, dhe, të më thash ti më, kështu është. Nuk ripërsëris më veten, si do të balla. Me temë. Atë klasë do një çak. Po fondi i këtij, ajo është mënyra se si komunikohet në përgjithësi. Ëh. Mm -hmm. Është pjesë e, është ose është e vetmja mënyrë tani që që aplikohet që është mënyra e gabuar, jam shumë dakord, por tash më mm. sesa, sesa individu, më e madhe se sa se sa një individ, domethënë, është është një fenomen. Kjo është zoti Balla. Po gjithë tolerancën, gjithë përtasin, gjithë ndërpresin njëri tjetrin, askush nuk dëgjon me gishta në vesh, secili për të thënë, edhe gazetarët janë të pozicionuar, shumë shpesh të pozicionuar. Njëri është diaftas, njëri është majtas, njëri e e, e manipulon situatën për qeverinë, tjetri e manipulon për opozitën, po për të vërtetën kush qëndron. Hmm. Ashtu është këllëshë vështirë pështë Jack Jones, zonjë në zotë E pëse bërtejt me zotë lartë nuk do të thotë se këtë drejtë Do më zonë shmërishtë Të tim që burat më të mëndë shërflisën me zotë qëtë mm -hmm. Breathe Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Êshtë shume natyrshme që kur jeni të lodhur dhe të stresuar, gjenin gushëlim të kushimi, por do t'ishte mirë t'i evitonit këto ushime kur jeni të stresuar. Patatet e skuqyra, shumë të shishme, por për fatë të keqë, janë zhidja më e keqë për stresin. Si ato të skuqyrat apo patatinat janë të mbushura me acide i ndyroret të ngopura. Mund të iritojnë organet e ndjeshme ndaj stresit si stomaku dhe zorët. Kapucino, edhe kafeja me qumësh mund të shkaktoj problemet të tretjes, përveç kësaj kapucino nëse është e mbëlsuar me sheqer, mund të rris dërshiren për ushimet të ëmbla në trupin tonë, provoni më mirë një qaj natural bimor. Akulloria, sheqerna të cila të rrisi nivelin e glukozus dhe kortizolit një gjak, si dhe laktoza e cila mund të shkaktojnë që regullime gastrointestinale të kata personave që nërrishtë të ndjeshëm e bëjnë të pa dëshiruar këtë ushim në momentet e stresit Pijet e gazuara Sasija shqeqerit në një gotë me pijet e gazuar është barazlefshme me 10 lukë shqeqer, ako më mëtej, ëmbëlsuesit artificialë në rrisin gjasat për diabet. Alkoli A i stimulon për gjigje naturalet të stresit në trupë. Konsumuesit e alkolit ka nivele më të lartë të kortizolit krahësuar me ata që pi në mënyrë të moderuar ose nuk konsumojnë alkohol fara. This is Club FM 100.4 On the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Shëojni mm njerëz është Batuta. Mirëmëngjes i gjithë. Mirë se keni ardhur 9:45 minuta zonën Sotrin. Dani jemi live edhe në faqen tonë në Facebook. Për shkak se do të luajmë lojen saojm kolegun dhe do të hedhim më njëherë pasaj shortin e madh për filtrin nga EcoSoft, implantin e filtrave do uitpim për shpinën tuaj nga Ecosop. Vlera mm -hmm. është 28000 lek, 28600 lek të reja, mm -hmm. por më parë. Dash shorti të hedhur këtu. Do të kemi lojën sa e njëojm kolegun dhe kolegu që do të shikojm nëse e njëojm apo jo është Altini. E mm saktë. -hmm. Shorti ka rënë Altinit. Un kam tre dilema për të cilat Altini do të përgjigjet më pas. Këtyre dilemave fillimisht do të përgjigjet Olta dhe Jeri. Çigojm nëse Olta apo Jeri arrin ta parashikojnë Altinin më mirë. Altina, therrëti duhet të largohesh, të mos më dëgjosh. Për këtë moment të programit Altin do të dëgjoj diçka tjetër zonë zotrin. Dhe kur i bie Altinë të vetë, se si i bën pyetjet. A ke porosi këtë? Ë, nuk i kam, nuk jam shumë seks, me të vërtetën. Nuk i kam shumë. Megjithatë, të gati? Gati. Altini nuk na dëgjon? Atëre. Altini. Mhm. Po Altin. Do të zgjidhë Jaltin që të qëndrojë 20 ditë pa bukë <coughs> apo të hajë një qendë lezehshëm. Të pjekur. Hmm. Të pjekur. Dani, kur themi 20 ditë pa bukë pa ngrona asgjë. Pa ngrofare, po. 20 ditë uri apo të hajë një qendë lezehshëm. <coughs> Jeeri. Tani unë duhet mendoj si Jaltini në këtë rast. Ti duhet më ndorsë Altini, pra do haj altini një të haj Altinin një qend të lezetshëm apo do të qëndroj 20 ditë në uri? Pa buk, pa zgjë, pa zgjë, pa ushqim, pa zgjë. Zë do ha ndë qenin e qeni lezetshëm me pot kishte salcishë. Me mirë zviçi. Ha ndë një viç të lezetshëm. Aha. Uh -huh. Okej? Okay? Okej. Okay. Njëra pyetje. Ës kjo. Ëh. Mm. Do zgjidhet mos kishe mundësi të shikoje asnjë njerëj nën 20 vjeç apo asnjë njerëj mbi 40 vjeç? Pra, për Altinin do, do të ishin të padukshëm të gjithë personat nën 20 vjeç. Nuk do të shikonte fare dot gocat e reja, çunat e rinj apo fëmijët. As fëmijë në vet në këtë rast. Po, apo të mos shikojë dot asnjë person që është mbi 40 vjeç. Në këtë rast nuk do të shikonte dot prindrit. Njerëzit edhe njerëzit që janë mbi 40 vjeç. Shumë vështirë kjo. Shumë vështirë, a? Mm. Cilat prandoset Altinin të mos shoh dot? Ata që janë nën 20 vjeç apo ata persona që janë mbi 40 vjeç. Okej. Okay. Hyetja e tretë. Mhm. Mm Dilema e Trent Bartinit nën çkjo. Altin do zgjidhja që të kaloje jetën në një burg, por me autonomi se çfarë bën brenda burgut. Mm -hmm. Pra je i lirë brenda mureve përjetëm. Përjetëm. Okej. Okay. Apo jetosh kudo në botë, por dikush kontrollon të gjitha veprimet e tua. Të gjitha, të gjitha. Pra në skenarin e parë është brenda oh. burgut, yeri brenda mureve. Por është i lirë të bëjtë qëfar të dojë brenda mureve Si burgu e mureve, Skobarit, po them O si burgu e Skobarit Apo të jetë altini në, në botë, por dikush kontrolonë në gjdove primë të ti mm. Uff E potanë okay. mi Pra në pyrëtin e par kemi, zonja e zotërin Një zëtit pa ushqim, apo të hajë një qenë të bukur mm, Një qenë njami Do, Një qenë i dojtë jetë i bukur Në pyrëtin e dytë kemi Të... Te jehni një burg. Mfalë, në të dytën është mos shikoj asnjëri mbi 40 vjeç apo asnjëri nën 20. Ëh. Dhe ky e treta është cikletshme. Në fund fare është kjo e burgut pra, qytet i lir brenda një burgu apo në botë por i kontrolluar nga dikush dhe pyetja bonus. E fare. Të, unë në fund të fare. Prit, un skam shkruar të tretën. Po. Pyetja mm. bonus është kjo deri. E po. Një grabit të syrë në studio për të vjetur mikrofonat. Po? A i vret njërin nga një të tre. Oh my god. Blendin, jerin, apo olëtën. Një nga një të tre, se lori në vrau. Por brau. këtë e zgjedh alëtini. <laughs> se këtë do vrasi. Këtë do të vranë si grabit si që do të vjetë mikrofonat. Blendin, jerin, po apo olëtën. <laughs> Kjo është për të parë edhe këdo kë më shumë. Okej, okay, mirë. Ale, oh, le të yeah, le yeah. të rikthehemi në studion. Zona e Zotrin tani është 9:49 minuta. Ju mund ta parashikoni Altinin njësoj si vajza. Shikojmë ai që ka, po, katër parashikime të sakta do të fitoj lojën. Mhm. Mm Atëherë kemi edhe okay. një bonus kësaj radhe ndryshe nga ertë të tjera. Ës superat. Urojmë që mos e shkojmë le të bëjmë një bonus. Një, si? një, një dilem të katërt. Një dilem të katërt. Atëherë Artin. Shikojmë tani se si të kanë për parashikuar shoqët. Ajdonejer, do të zgjidhe të qëndroni 20 ditë pa ngrënë asgjë, po, apo të hajë një qenush të bukur. Si ishte 20 ditë pa ngrënë? 20, po, 20 ditë pa ngrënë asgjë, hajt. apo ta shujë ai urinë duke ngrënë një qenush të bukur. Po u i lejoj apo jo? U i lejohet, po, por s'ka ushqim. Vetëmoj seriozisht, po një çiksheçë. Këtë nuk e. Po më është tetë gjë, është tetë gjë, po si do preferoja të preferoja të haj një qenush të bukur, natyrisht se nuk do vdes pa buk. Pra ti do haj një, një, një qen. Cjenen leze oh, e lezetshëm kam thënë. E di, e di. Do të haje, e di që do ta haje, por s'a do vdesi atë. A më njëri tani se ti s'do vdesëti ti? S'do haje diher ata. Me siguri do ta. Një çem kam qenë donë një challenge s'artë lund. Tandë kam të vet. Maybe. Në pyedën e dytë altin kemi bërë një, një gjë jo. shumë do, të vështirë. Imagjinon sikur ti humbet aftësinë për të parë dy kategori njerëzish. Po. Nuk i shikojnë fare këta, janë bënë të padukshëm për ty. Do të zgjidhje që të bëhen të padukshëm për ty. Të gjithë njerëzit që janë nën 20 vjeç, në të nuk do të shijoje, nuk do të shikojë fare. As kimon, as. Edhe i bie edhe djalin. Ëh. Mm. Apo të mos shikojë dot asnjë njerëz që është mbi 40 vjeç. Unë se mendova për djalin vetëm drejt. Kjo e, e unë mendova. E ktheni çikson. Pra. Kur e bëra, po gjithsesi. Apo apo Do të mos shkojë asnjëri, pra mbi 40 vjeç. Po zot mund të shikojë do të më prindrit e të tjerë e të tjerë, që janë mbi 40 vjeç në jetën e tyre. Po shikoj vetëm ata që janë liste 21 deri në 39. Muam shikon edhe për sa muaj. Enda. <laughs> është duken. Mu altın edhe për sa vjet? Po, është vërtet. Edhe për 15 vjet. Po do të sjell alternativën e dyta që 40 e lartë mos të shkojë. Mos e shohë të dizenë. Dhe dizenë vjeç kam thënë. Raia e saj ka 2 pikë deri tani. Ojta. Mbi 40. Dhe nda bazon, okay, shumë. Fyete e tretë për kolegun. Mhm. Mm do të jetojë Altin i jeton në një burg të një masie mesatarë të burgjeve, mm -hmm. po themi, por brenda burgut, për gjithë jetën, ë? Je i lirë. Brenda mureve nuk je i burgosur. Okej. Okay. Pra bën jetën të thënde, jeton si siç do ti, nuk ka asorar asnjë gjë. Po. Mhm. Si Pablo Escobar thoshte. Atë thashun. Ai ndjitej. Ja, po. Jetoje duke udhëtuar kudo në botë, por dikush tjetër kontrollon çdo veprim tënd. Ke ke tani si gainja, që brenda burgut është... do të do të ketë mërzi, sado që po, ti jesh i pavarur, po, nërmai, do të duash të mm. lëvizësh jashtë aty rrethit 1 kilometrik, po themi ne. Është shumë fort kjo. Nuk del dot. Nga mm. anën tjetër mund të bresh në të gjithë botën, por dikush tjetër kontrollon veprimet e tua, kështu që ajo është një liri por prap por seri se si. e kufizuar shumë e vështirë është mm -hmm. po do preferoja të uftoja sesa të se, se vini një moment që shmendesh, si të shmendesh <laughs> po se sipas përvojave të shokëve të mi Mira ciao s'do i kesh në Itali Ciao s'do i kesh në Itali Kto e kam humbur Ciao oh, jeri ka thënë burger i digjet je kësh Bravo dai no bot Bravo, Bravo! Një nga dhëtë! Pra Olta dhe një është një pikë para, kemi një pyjtë e bonus, kjo është dhe vetëm për kësaj herë. Okay. Një gabitë sërë në studio për të djedur mikrofonët. Po. Vret njërin nga netët tre. Këtë vret? E këtë e cakton ti? Se këtë duhet vrat. Dutë vrat si blendin, jerin, apo Olta. Njërin nga ne humbet jetë në këtë aventur fatkike. Edhe merë gjitë mikrofonat me qëra. Po në rase, rase pa dash e orgesa që l Mund të vrajë morgesën thati? Jo, është studio tjetër alt. Njëri nga ne të tjetër. Ajë i xhami është antiplumati. Derisa të shkoj të studioj tjetër. Aha. Po po sakrifikoj Elton, unë se dua më pak. Ay. Por si një njerëz që ka dashur Tiki këto këto fundit. Po mira nga emisioni, nga çka punë, me çka punën shumë. Oke, atëna Holta vdes, do të thënë, do vdes, do i ketë bëj tonë, do zot goca ime. Mirë, shumë keq. Mirë, ke mund të shëbrar mua, por un fakam thon Jerin këtu. Jerin që ndonë? Mund të jenë transparente. Jo, mirë keq. Un thash do vriste blending tonë. Edhe un çuhesh. Mirë, jeh që dava un un rroj që ta tregoj këtë histori. Okej. Për vëndet, Holta ka fituar. Po. Ësht ajo që pa, një më mirë kolegun për sot. Megjithatë aktivin ja bërin vonë parë. Tani është momenti Ta shumë së, shumë zotë, i zonës. Kështu shkon. Për ty u doni <laughs> juve, me që jemi live, ë do të hedhim tani shortin. Si ishim live deri tani? Jo, ishim live deri tani. Okej. Okay. Tashse jemi live. Jemi, jemi. Okej, okay. tashse. I faqja e klubit, i faqja jote. Atëre duket duket shorti atje. Të gjithë emrat që kanë dërguar mesazhin dua u i për të fituar një Filter nga Ecosoft sotë mëgjes janë miqdashët të printuar edhe të hedur ati. Tanë i jeri, bënjë shkartisi, një të razim këshu, et tjere dhe të shkartisi mire e mire pra, para se të zgjeda shqnjërën për i tyre. Gjeda duken identike që këtu ku jam unë. Edhe i tjetër i jeri. Okej, okay, edhe ka zgjedur një. Letë shikojmë qëfar ndodhë, kush është? Ata. A po, dua uj, thot Drilona, i mbanon numrin me 612. Drilona, shumim, bravo. Bravo. Asa wow, një, Drilona me 612. Hey, Drilona me emër me uj, ëh? Jo? Mhm. Mm Driloni me një, uj bëta super. Ah, A? E pa. E pa. Mbollë pak numrin thash sa. Okej. Gabimi edhe pak. <laughs> e vë mirë, okay. Në rregull. Drilona para fituese. Bravo Drilona, ti ke fituar një Filtër nga Ecosoft sot më gjes 28.600 Shvler Aqi Nekim të arru në fund Zonja Zotrinja dhe për sot Dhe mbili programin tani Dovi rruar juve një fundjav fantastike Nga Blendi, Jeri, Kallë Artini subukur. dhe Ota Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kallëpështë të kukur Kall that I